Benoa, ba, datozen minutuetan soz arrazakeria elkarteak bultzaturiko bizilagunak ekimena izango dugu Aipagai, eta honein inguruan mintzatzeko, anaitzea agirre bertako kidea dugu gurekin, kaixo egunon? Egunon. Benoa, ba, e, bigarren urtez, aipatu ospatuko dela bizilagunak ondoko familia ekimenau, iaz e, bosteun lagunetik gora bilduzituena, eta bueno, neko harrera politarekin ez? Bai, bai egiazan iazkoa izan zen... Naiko ongia. Gure marka zan 120 familiak parte hartu zezatela, 60 bazkaria antolatzea Gipuzkoan eta lortu genun eta inpresioa orokorrean eta esan zigutena ondoren jendea oso oso positik parte hartzea gelditu gelitu zen eta, eta errepikatzeko goguarekin osake oso do. Ekimen tximplea dela esan daiteke, baina bueno, e, nolazbait juten da integrazioaren arazo nagusitako atera askotan izaten dela ez jakintasuna, ez? Bai, kontua da, ez jakintasunak igust, guk ikusten dugunez, e, ez, ez jakintasunak eragiten ditu zurrumurroak, eragiten ditu aurriritzeak eta er, eragiten ditu prejuiziak eta estereotipoak. Zehozer ezagutzen ez egunean, lau ideea simple horiekin mugitzen gea eta horrek eragin dezakena da, azken finean ikuspegin murritz bat, eta azken finean e, diskriminaz, diskriminazioan erortzea. Horretarako zer, zer egin daiteke ezagutu, urru eta ezagutu, eta azken finean bizilaguna kaldameneko familiaren helburua hori da. Mai inguruan eseri, beste herrialdeko norbaitekin eseri ordu pare bat hiru konpartitu, ezagutu eta e, esaten digutena da, parte hartzen dutenek, esaten digutena da, naiz eta jarrera pozitua eduki, eta kuriosiadea, eta ezagutzeko gogoa eduki, hala ere konturatu ze estereotipo zeuzkaten, ze azken pinen guztiok dauzkagu, mm -hmm. hori kontuten hartu behar da, prinzipioz ez da txarra, gero praktikara juten bagea beti horrekin bakarrik bai, baino ikusten zutena konturatzen zidana hori zan edo, joe, ba zen ikasi duten, hau eznekien, oainbeste ikuspegi badaukat, eta ze jendea daukagun hemen, ez? Hori da, transmititzen digutena, hori da, lortzen ari garena. Ados, e, bueno, e, aipatu dugu, ba, sieran ekimenen haugiaz, ba, gipuzkoak oso sarrazak eriatik jaiozen, baina, aurten bueno, ba, edatu zute Euskadi Maiara, elkarte, zein instituzioz berdinen parte hartzarekin, ez? Bai, e, bai. Iazkoa izan zan, hori, nola, lehenengo aldia zan, eta ezkenekien oso ondo nola jongo zan, e, gure ideia izan zan, Gipuzkoan antolatzea ikusteko. Eta nola, oso oso pozitikoa izan zan, ba, urten pentsatu dugu eta aukera izan dugu Euskadi mailan antolatzeko. Horreks esan nahi du, ba, esan nahi du adibidez Bilbon, Getxon, Basaurin, Ermuan antolatuko dialabazkariak adibidez, gazte izan ere bai, Gipuzkoako puntu asko askotan, e, De Bagaraira ere irikigea, urretxun egingo dira, esan nahi dit, e, pixkanaka, pixkanaka, sare hori handitzen diho. Eta zera zoi behar dugu gaina hemen, zuk esan dezuna, alde batitek, e, instituzion harrera ona, instituzio lokalen harrera ona, horrek ze esan nahi du, ba, e, udaletxeek asko lagundu digutela honetan, adibidez, errenterian, edo zarautzen, basaurin, bueno, ia, e, aipatu ditu dantoki guztietan, ia guztietan, edo askotan, e, udaletxen laguntza, E, eukitzen aria eta bestaldetik toki askotatik beste elkarte batzuk ere bere atxekimendua eta laguntza, enbaten haidea hau antolatzeko, bestela sosarrazakariak bakarrik ezingo lukea guztia antolatu. Ekimena bai egia da, e, gurea da, baino desde luego beste guzti horien e, laguntzari gabe ezingo litzateke egin eta egin hemen irun txingudi aldean adizkidetuak elkarteak parte hartuko ez balu Agian ez genuke eh antol, ongi antolatzea lortuko osak hori oso oso importantea da eta eskertzekoa. Bueno, eh berba ez badio zuten ematen e, garrantzia ere, ba, esan beharra dago, ba gizarteko, bueno, maias ezaguna den jendea ere part hartzen duela ekimenean eta bueno, izan e, instituzioetako jendea, ba bueno, Donostia edo Rentariako alkateak edo bueno, kulturako jendea, Jon Maillard o Javier Moruza bezelako jendeak ere parte hartzen du eta, bueno, en gorone zaineraz. Bai, egia esan, gonbidatu ditugu, eh finan ere importantea da lehendarteko jende esanguratzua edo nolabaiteko pisua daukan jendeak ere holako kontuetan parte hartzea beti ere importante izaten da. Naiz eta esate dizut, gure idea da parte hartze handia izatea guztiona. Baino bai egia da eta ba bueno, ba hola aipatzagatik, ba adibidez Juan Carlos Izagirre donostiako alkateak parte hartuko du edo errenteriako alkateak ere bai eta, bueno, beste batzuen artean, ba hori, ba, John Maia Dantzaria edo Javier Muguruza, Garbine Biurrun e, epaiak ere parte hartuko du, bigarren urteez gainera errepikatzen du eta gainea esan zegun oso oso kontentuza egola berriro ere konbidatzen genue, genuela gatik, ez? Osa, que, egia esan guztia e, oso pozitiba izaten ari da, bai? Mm -hmm. Gero, bueno, ba, pixkat antolak eta orduan, e, sehan behar da, bazkenean, jende hau e, elkartuko dira, familiak e, bat ere zagutu gabe. Orduan, nolaz baita, informazio pixkat jasotzen duzute, jakiteko, bentsatea ba, referentzia txiki batzuk eukitzeko, jende hori harremanetan jartzeko orduan, ez? Bai, izazken finan, e, pentsatu behar dugu askotan izaten diala, nola da zita itxuak bezala, ez? Eta orduan egiten duguna da, e, badago figura bat e, guzti honetan dala jarena, Persona hori bazkaltzen egongo da aurretik familiak ezagutuko ditu. Orduan guk e, emango dizkiogu bi familia eta dinamizatzaile honek e, egiten duena da beraiekin harremanetan jarri eta galdet, galdetegi txiki bat egin. Aber ba hori, ze gustu daukaten, ze jaten duten edo ez, animalea gustatzen zaizkieten, bueno, holako kontu txikiak edo E, zeintzukdian bere afizioak, lanbidea, zizkuntza hitz egiten duten, eta guzti horrekin guk gero egiten ditugu e, parekatzen ditugu ez, e, e, egiten ditugu bikoteak. Eta gero dinamizatzaile honek egiten duena da, hori beraiilekin harremanetan jarri deitu, eta, jasotzen du gonbidatua dan familia, eramaten du gonbidatzaien etxera, eta, bueno, pixka bat e, ba, aurkezpenak egiten ditu, eta bar, izotza apurtu nola baita esateko, mm -hmm. bazkaria asterakoan, ba, bueno, e, giroa goxatu, ez? Eta gero, e, bazkaltzera gelditzen da. Ja, han e, beste bat bezala, esan ez du bazkaria zuzen duko edo, baina, bueno, ikusten badu giroa pixka bat ozten dela, ba, horregongo da, ez, pixka bat e, alkite. Mm -hmm. Baina, eta hori da dinamizatzen figura. Baina bai, kontuan izango dugu, bikoteak egiterakoan, ba, zehozer, amankomunean izan dezatela, gero, harreman hori, ba, aurrea jarritu dezan, ez? Er, errazago jarritu dezan nahi badute, baintzat, ez? Baina, bueno, e, kulturan iztasunaren zentzuan, esan daiteke, ba, aukera ezberdinak ematen ditula, hizkuntzak e, hitz egiten dituen jendeari, hizkuntza ba, bueno, ezberdinak praktikatu, eta bueno, elkar harreman politak emateko, ez? Bai bai, ze, hori ere gertatu zaigu, ez? Ze igual hemengo jendea, ba, norbaite norbait ikasten ari dana, ba esaten zion, jo, ba, ni, e, nahiko nuke, ba seko, edo eh arabieras egiten duen familia batekin edo personekin bazkaldu, ba pixka bat praktikatzeko, ez? Edo Nigeriako norbaitekin, ba ingelesa praktikatzeko lakoak gertatu zaizkigu. Edo Porretara Banoa datorren urten ez dakit Nepalera esateagatik, eta gustatuko litzaidake bertako norbaitekin bazkaltzea, bat, pixka bat gehiago jakiteko, eta bar-etabar. eta bar. Osa, Esan nahi, et, hartu eman hori, arreban hori, eta bakoitzak bestearen gandik ikasteko kontu hori bidirekzionala da. Ez da bakarrik etorkine gugandik, edo, bai, osa, que, horregatik esaten nuen, oso oso aberazgarria izaten nahi dela, bai, bertakoentzat eta gero beste gauzatere azinbarratu behar da. Etorkine entzatere oso importantea da, eta oso ondo hartzen dute honetan parte hartzea, zergatik. Ba, askotan, eta hori, entzun dugu, eta entzuten dugu, eta, eta malet jarraituko dugu entzuten, esaten da, ez dute integratu nahi, bakarrik beraien artean ibiltzen dira. Desde luego nik ez daukat harremanik. Karo, e, kanpoan bizi izan bagera, badakigu oso zaia dela bertako, osea, herrialde horretako jendearekin harremanetan jartzea eta borko jendea ezagutzea. Mm -hmm. Eta hemengo goturkin berdinak berdina gertatza, eta gaina, ez da bakarrik, jatorriko herrialdeko jendearekin ibiltzen dira, konturatzen bagea, etorkinen artean ibiltzen dira. Horrek zehoz erresan nahi du, ez integratu ez dutela nahi. Orduan, beraientzako, honetan, parte hartzea oso importantea da, beren mundua ere irikitzeko beste harreman batzuetara eta bertakoekin harremanak izatea pasatzeko, ez? Eta ipatu behar bera da, niztasuna ere, bazkari hauetan beste esparru batera irekitzen duzuela ere, haizik eta familietaz hitz egiten dugunean, ez da pentsatu behar, ba, modu hertsi batean e, familiaren ikusmolde hori, haizik eta edonolako familia ez? Bai, bai, hori desaluego erabat, erabat hola da, zegaina, Aziera-azieratik pentsatu genuen e, ek, ekimen hau oso ona izan zitekeela batez ere ikusarazteko errealitate positibo bat. Hau da, badagola jendea harremanetan jarri nahi duena ez dakiela nola egin eta honek aukera maten diola. Alde batetik e, kanpoko edo kanpotik etorritako jendearekin harremanetan jartzeko eta bar. Baino beste batetik ere ikusten genuen aukera zala, ze klaro, guk e, izena jarri dugu aldameneko familia. Baina, aukera zan, familia errealitate hori oso anitza dela ikustarazteko baita ere. Zer esan nahi dut, ba guk desa luego, ekimen honekin, ez inondik ere, familia tradizionaleran pentsatzen. Badakigulako, familiak daudela, hainbat persona bezala. eta bakoitzarentako familiak gauza bat esan nahi duela. Osa, ke, azken filan honek esan nahi du? ba parte hartu dezakela ekimen honetan guztiei irikita dagoela eta desde luego ba anistasuna ikustarazteko anistasuna bere zentzu orokorrenean ikustarazteko eta errespetutik begiratzeko aukera da lau eta horrela or gaindu gainera A2 amaitzeko ba, nikuste hitzorduak eh, aipatuko ditugu zehaztuko ditugu izan ere baskariak eh, azaroaren 17 egingo dira E, ordu bitan, denak ordu berean. Bada aukerariko orrendik izen emateko? Bai, bai, bai, bai, oraindik irikita dago epea, osake nahi duenak gurekin harremanetan jarri, deitu dezake bederatzi lau iru iru bi bat sortzi, bat bat telefonora, edo mugak.eu webgunean sartu eta hor aurkituko du bizilagunak jartzen duen banner hori hori bat, hor sakatu eta badago fitxa bat betetzeko eta izena eman dezake oraindik noski bai, garaiz gaude eta bueno, e, datorren aste hasieran edo ja itxiko dugu baina desde luego aste hau badaukagu parte hartzeko eta eta jendean animatzen dut parte hartzera noski Bueno, azkenik esan ekinmen hau ba, Gipuzkoa Solidarioaren laugarren urtean txartzen delan, ez da bigarren urte izan bizilagunakena, eta bueno, jaialdi e batean antolatuko zute ere, azaroren hogeita iruan, viktoria eugenian txokian, eta bueno, hor, e -ba besteak beste bizilagunakeko parta daideek parta dutuko baina, bueno, ba, itzordu berezia izango da ere, e Sosar Azakeriaren hogei garren urte horren nabaita ez. Abai, ala da, hogei urte egiten ditugu, laro egitama iruan ofizialkia seginen olalanean elkarte bezala, eta aurten ospatzen dugu. Eta bai, aurten hogeita e, iruan, larun bata, azarroren hogeita iruan, Viktorio Eugenian egin gedugu Gipuzkoa Solidarioa ekimen hau, laugarrena, bizilagunak egin lotu bigarren urtez oso ondo esan dezun bezala. Gipuzkoa Solidarioa azken finean da, Hasiginaan egiten errekonozitzeko inmigrazioak e, gizarteari jendarteari orokorrean egiten dion ekarpena, ekarpena errekonozitzeko, aberastaun hori errekonozitzeko. Nikuste harrera e, osona izan zuela batez ere etorkinen partetik e, eskertu zuten eta, eta bertakoek ere bueno, ikuste beste era batean e, inmigrazioa ikusteko ere balio izaten ari dala, Eta aurten hori, hogeita iruan egingo dugu e, Viktoria Eugenian bilduko gera bizilagunak, hau da, aste bete lehenago e, Baskarietan parte hartu dugun guztiak, zehazken finean bakoitza beretxean egon da, e, marko intimo batean egon da, eta egingo duguna da, hogeita iruan bau, guzti hori konpartitu guzti, e, guztion artean. ez. Baina, noski, jende gehiago ere, sartu daiteke Viktoria Eugenian, eta guztion gombidatzen zaitu, e, zaituzteet, e, etortzea. Mm -hmm. Arratxaldeko bostetan izango da, Ta bueno, jaialdia da horrek zehas nahi du, ba, eh giroan izango dala, esketxak e, antzerkia egongo da, bideo batzuk eta bar, hitzaldi txikiren bat ere izango da, baina oso gutxi, esan esanai da e, guztia eh jaigiron izango dela. Aldos, ba, mil esker aipaturik, ba, bizi lagunak ekimen honetan eta bueno, sosarrezakeriatik bultzatzen dituzuten ekimen hauek. Ba, mil esker gonbidatzagatik eta horren arte